Jag med. Mm. Hej och god jul från MAM-podcasten som idag eh, spelas in av Magnus och Andreas. Ja, kort och gott. Hur är läget? Mar Marcus är på eh, avskedsfest <laughs> på, på Bio. Jag vet inte riktigt hur det hela hänger ihop. Men uh, de har någon form av avskedsfest på en biograf. Mm. Vilken film tror du de ser? Jag tror de ser... Det, uh, någon klassisk avskedsfilm. <laughs> fest som går varje år. <laughs> uh, Ja. Nej, det är väl dåligt. Goodbye Lenin. Finns det en film som heter? Ja. Yeah. Men det kan <laughs> inte Lenin som ska flytta. <laughs> Nej, har var inte om han hade en polar som hette Lenin. <laughs> han har ju något suspekta polar, där Marcus. Så du skulle inte förvåna vi. Nej, polar Lenin. Eh. Min polar Lenin som ska flytta hem till Ryssland. <laughs> han har varit, varit utbytesstudent i Lund i tre år. Det är dags nu, det är dags nu. Ja. Eh, vi, vi kan ju nämna också att, att det är ett julspecial. Och vi är taggade till tänderna. Yeah. Och jag vet också att vår sponsor är full gång. Nu är ljudetid. Och, och stänger ner. Och stänger ner, ja. Precis. Vi hade faktiskt öppen sista, öppet sista dagen i lördag. Igår blev det ju, idag när vi spelar in. så mm, det är det igår. Mm. Alltså lördagen den 13 december, Lucia var vår sista öppet dag för säsongen för året. Men, men ni gjorde väl ett uh. eh, bundansvärt ryck till Musikhjälpen som pågår nu också. Ja, det mm. gjorde det. Hur har detta nått dig, du som inte har Facebook? Nej, men jag känner folk som har eh, Facebook. <laughs> Mackans podar <på> Lenin. <laughs> <allen. laughs> alltså, jag, jag, känner, jag känner en som har <laughs> Jag känner en som har Facebook. Ja, uh, ja, ja. Nej, ja. Nej, det var kul. Vi lyckades få ihop 20 63 63 tonar som vi skänkte skänker till Musikhjälpen. Som också är i full gång och håller på att avslutas uh, i detta nu. Det är mm. väl en timme två timmar kvar eller något sånt innan det avslutas. De kommer ut på burarna. Precis, och uh, det är väl lite så. Folk börjar fade ut, tyckte jag säga, men uh, Tuna in tune ut jobbet och tune in eh, julen? Ja. Det är väl en veckas sista ryck till antar jag, för de flesta. Exakt. Men inte för mig. Mit <laughs> Ska du nämna sponsorn eller ska vi vara hemlig? Ja just det. <laughs> uh, stationen röstungen. Vad är det din mobil som vibrerar? Jag hörde också ett litet, eh, liten vibration, men ja ah, där, jag har den i fickan. Ja för det låter skithögt men eh, <laughs> jaja. ja ja. Eh, vignett tagare. Mm, ja, det är vi. Mm, vänta bara. Håll i hatten. Mm, nu nu när jag är klar kommer mm. det. Det blir ju här. Mange, jag kört ämnen. Ja. Det är jul och allt och vi måste hålla fanan högt i det här julspecialet. Den röda jultråden måste genomsyra allt, gör allt. Ja, just det. här mm. mm. Är du sugen? Ja, <laughs> eh, jag har rotat fram en gammal klassiker Ja. Mm. Eh, som eh, har, har blivit liksom lite av en tradition i vår julspecial. Och det är ju... Eh, ja, det får du Är det årets julklapp? Ja, visst. <laughs> jag tänkte på det precis. Har den släppt sen? Ja, ja. Den har det. Jag har missat det helst. Jag har ingen aning om vad det är. Ja, jag blev sjukt nyfiken så tänkte jag, fan är det i år? Så jag tänkte inte in och kolla ja. på HUIs hemsida. Jag tycker man brukar ändå höra i radio och tv och så lite om det. Men jag ja, men det kanske, kanske nytt. Jag kanske har en purfärsk nyhet här då. Ja, Som alltid. ja för mig är det i alla fall. Mm. Ja, precis. <laughs> lite kort bakgrund då om HUI, om någon bryr sig. Ja. Ja, du har hållit på sedan 1988 och eh, ja, utsett årets eh, julklapp för svenska folket. Ja. Och ja. Eh, ska jag dra kriterierna lite snabbt för vad, hur, ja, man, eh, hur man blir i julklapp? Mm. Mm. Jag läser en punktlista mm. utan till. Ja, ja. Ursäkta. Jag dricker glögg och fick mandel i halsen. Du är ursäkta. Jag dricker vin och äter jordnötter. Och är rätt bra på att lyset. <laughs> Min näsa lyser mera som Rudolfs röda mulig. Ja, det är rätt. Okej, okay, jag kör nu då. Var han, var han alkad först? Var den alkad ren därför han var så röd om näsan? Ja, det är väl så många eh, historier kring det. Eller så sjunger man nog att han har blivit kall och mud. Nej, ja, okej okay Det är nog bara en, en dålig bortförklaring. Ja, precis. Det är typiskt alkoholister att förneka problemet. Ren alkoholister, men <laughs> Han är ren alkoholister. <laughs> <Ja>. <laughs> Förlåt. Eh, okej, okay, jag känner då. Ja. Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse för året. Mm. Produkten ska, vara, ska svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i stort antal. Den kände jag det faktiskt inte till. är just den punkten. Eh, ja, den har nog inte varit med innan punkten, Nej, jag vill inte heller eller? ha det till det. Nej, jag vill inte minnas det heller. Kanske nytt. Eh, ja. Och då eh, produkten ska representera den tid vi lever i. Ja. Ja. Vill du att... lägga in en gissning, eller? Ja, det kan vi väl göra. Då gissar jag på... Fan, kan... kan det vara? <laughs> vad kan det vara? En butterfly-kniv, kanske? Ba det får du utveckla. Butterfly? Ja. En sån här kniv som man kan... Nej, jag vet vad det är, men... Varför du, varför du gissat Nej, Jag vet inte, jag kommer kom inte på något bättre nej, nej. eller sämre för den där. Jag tror du hade sett något. Någon nej, annan. jag vet inte, jag, jag har ingen aning. Okej, okay, ja. men jag tror inte du kommer bli förvånad. Då, jag hade blivit förvånad om du var en butterflykniv och för sig. Ja, nej. Ja, det hade jag också blivit kan jag säga. Men... Nej, nej. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> jag lägger in någon form av trumvirvel här och säger att årets julklapp är Aktivitetsarmbandet Aktivitetsarmbandet Disappointed! Gick inte alls hemostä. hos dig, hörde jag ja, men Jag vet inte vad det är, bara Jaha, eh <laughs> Det är sånt här du sätter på armen Jag kan läsa Typ här. som ett åk åkband Ja, så eller? du kommer in på alla nöjesfälten <laughs> Det rätt Snack långsding. om årets ljud <laughs> Det är Åkbandet på Liseberg Det är Årets ljud <laughs> Eh, nej, men det här är ett armband som registrerar steg och kan kombinera rörelseaktivitet med data Aha, uh, om okay. puls och sömn. Så det, det är väl ett lite mer utvecklat eh, pulsmätare, känns det som. Ja, det är typ som Apple Watch. Alltså det går väl under den kategorin, antar jag. Va, eh, ja, det gör det kanske, ja. Och Nike har väl tagit fram en egen så. mm. mm. Ja, ja nej, det, då förstår jag. Och det, jag visste inte att det fanns ett så samlingsnamn för det. Aktivitetsarmband. Nej, inte jag heller. Jag för det faktiskt att kall det någonting annat. Eh, Omhjulen, men nej. Ja, nej, man har liksom bara hört talas om, om produkter, alltså de specifika produkterna i sig. Men, men det är klart, det krävs väl någon form av samlingsnamn, typ surfplatta och liknande. Mobiltelefon, smartphone. mm. mm så att, man jag vet inte om aktivitetsarmband är det bästa Framförallt, om, om man ser bakåt då. i tiden så ser det ju, det är inte så många årets julklapp som liksom kommit för att stanna på något vis, eller Nej, så här, det, det var ett, men, upp som en sol och ner som en pannkaka det var väl hörlurar något år och mössa <laughs> det är väl ganska uh, evergreens, eller vad man ska säga Men mm, förra året var ju den här centrifugen. Ja, just det. Ja. Vad konstigt. Ja. Hur många sådana såldes det egentligen? Nej, ja, men som 0,9 var det spikmattan. Det är också lite så. E ja, men den, den är ju ändå rätt så. För den var så jäkla trendig där ett tag. Var det så? Ja. Och pågås ett 0,5. Ja, det var väl också ganska typiskt. Ja, okej. Okay. Jag får inte igenom Tycker. någonting här. <laughs> <laughs> ja, men det var... eller ja. Det här och fan har mig aldrig varit trendigt. Det elektroniska husdjuret Tamagotchi. Är det en tamaguchi? Är det, det som är det elektroniska? Ja. Ja, okay. Men det var väl också som liten. <laughs> ja, jo. jo jo jo. Jag funderar om <laughs> någonting här. Men rosaft har fan är mig aldrig varit på tapeten. Ja, den... Nej, det tror jag inte. Visst du varit så inne och göra egna grejer från grunden typ sylter och ja, förmodligen saft också, men just rosaft så pass specifikt känns. Nej, nej. Nej. Vad oh, har du? Nej. <laughs> nej, nej. Nej, nej. Har du no någon äh, <clears throat> har du något alternativ till den här äh, den här aktivitetsanbändet? No, Så du det... väl att se på ta den här knipa platsen i år. Eller? Um... Förutom Butterfly. Vi får se. Nu. En. Um, <laughs> ja. En. Um, ba bat plug. <laughs> ja, bäträggen är <laughs> trendig alltså. Den ska inte underskattas. Uh, nej, men uh, en. Uh, vad heter det? Välgörenhetsdonation kanske. Det känns som att det blir vanligare och vanligare för varje år att man istället ger bort pengar till något bra istället för att köpa julklappar till varandra. Det är sant. det är sant. Mycket tack vare musikhjälpen förmodligen. Men det känns som att det ändå ännu i år att <hör> göra det. Så att det skulle jag se som, som ett alternativ. Ja, men det, det är ett bra, varmt, kärleksfullt alternativ i juletid. <gör> ja, man tackar för <gör> de fina orden. <gör> Äckligt, vänligt. Ljudespecial. Uh, <gör> alltså, det var ett jättebra <gör> alternativ. Du kommer, där. <gör> det här. Det kommer jag ta med mig jul. <gör> Nej. Eh, vi eh, är väl nöjda med vårt julklapp där, eller? Ja, jag tror det. Vi kan eh, inte ta det längre. Har du, eller vi skulle kunna eh, spinna vidare lite. Om, eller jag vet inte har du, har du köpt några julklappar än? Ja. Har du någon så här din, din årets julklapp av dem du har köpt? Alltså, jag menar någon julklapp som du är sjukt nöjd med? Eller mm. som är speciell? <skratt> <skratt> alltså, som jag som har köpt till någon. Ja. Eller som du har tänkt köpa också, om du vill. Oh, oh. Om du så vill. Gud vad du är snäll. <laughs> ja. Nu igen. Det är ju jul. Man ska vara snäll <laughs> yeah. mot varandra. Du ger mig alternativ. Ja, det gör jag. Du får göra precis som du vill. är Någonting jag är nöjd med. Jag... Är... Jag har väl handlat rätt mycket efter listor i brist på tid. Ja, okay. Och då, då är det svårt att känna att man... Eh, eh, att man blir nöjd. Precis. Gjort det där liksom ja, ja. extra. Själv då. Ja, eller jag, jag har hittat en julklapp som är sån... Ett, ett gulkorn måste jag säga. Och som man nog själv skulle vilja ha väldigt gärna det var en, på Designtorget har de en bok, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, Skåne eller Sveriges restauranger Skåne heter det nog mm. tror jag <kör> det är i alla fall en liten bok där de presenterar tio stycken restauranger och det här är då Skåne-editionen så att det är tio skånska restauranger då och har man med sig den här boken på restaurangen så får man en gratis måltid där Ah. Och det här är liksom Skånes finest i princip. Eller kanske inte de allra finaste, men nästan. De finaste restaurangerna i Skåne, så det är dyra, dyra måltider då, liksom. Yeah. Um, så är man, är man två personer så får den en måltid gratis. Så man äter i princip för halva priset kan man säga. Så den tänkte jag ge bort till min... Mm. Eller det får jag kanske bipa ifall hon skulle höra detta fortal förmodan det var ju men klockan, äh, jag eller? köpte i alla fall. ja, jag blev skitglad när jag sa den och så. alltså hur glad? alltså skitglad om man har en skala från 1 till tio mm. så blev jag nog åtta glad ja, det är en bra ja, det är ganska glatt det, det är ett bra läge på skalan uh... ja men vad får man för att för om sådana här då? 350 tror jag det var. Så det är inte så jättedyrt heller. Det är ju typ vad en måltid kostar. Mm. Mm. Så menar, har man gått ut och käkat en gång sen så har du i princip sparat ihop de pengarna. Och, och men är det till en person per måltid? Eller per restaurang? Ja precis. Alltså ja. grejen är, dealen är mm. att man måste gå två stycken. Alltså vara i sällskap om två när man får den här gratis måltiden. Och det är bara den ena det gäller. Så att Mm. Det är ju typ, käka för två betala för en deal Okej, okay, ja. ja men det är ändå en bra äh, idé ja. ja, och inte bara alltså att, det, att man får det gratis så utan det är ju även att man får bra tips på bra restauranger <coughs> runt om i mm. Vilket är värt Mycket <laughs> bara det Det är det faktiskt mm. va, va, Vad har du själv önskat dig i urklapp? Gardiner och <laughs> lampor och sånt <laughs> bio -checkar. <laughs> ja, nej, om det vore så väl den Men lappor, pra praktiska grejer liksom <clears throat> Matta, ja, typ mm. bara saker till huset i princip ja. Lite böcker i sig. Mm, En bok jag kan rekommendera Ja Om du inte redan har den uh... Är det Bibeln? <laughs> Igen Låt mig läsa ett stycke ur Bibeln Så, så här är juletid <laughs> <laughs> Ja, så flika in det. Ja. Sådär när man minst anar. Så jävla obehålligt budskap. Jag får rekommendera en bok. Då skulle jag rekommendera en bil. Och sen bara spela på att den inte är så liksom försöker få den normal. Ja. Alltså det handlar om en snubbe som, ja, det är, det. som är sjukt, sjukt begåvad. Ja, det är det. Skitkul för att man hänger med i alltså hans uppväxt och sånt. <laughs> ja, ja. Han uppväxt i slummen, snickafassa och, fassa ja. och, och en, en mamma som är oskuld. <laughs> nej. <Ja>. <laughs> <laughs> eh, nej men det är den här ett annat Manhattan tror jag den heter. Ja just det. Vet mm. du jag menar. följer ju Instagram eh, han, jag vet inte vad han heter men han som har skrivit boken låt ska ja. mm. om eller den här Stefan om jag nu gör jag så här kaninöron när jag säger Stefan mm. eh, han har ju ett Instagram konto där han lägger ut bilder på Manhattan mm. i zoner gång väldigt ofta mm. eller uppgång mm. ja lite trevligt det, är det man får en liten New York eller det är väl hela New York i för sig ett annat New York heter Instagramkontot och vi har pratat om det tidigare tror jag. Det heter Ett annat New York. Ja men så heter nu boken Ett annat Manhattan. Ja, det är väl bara fokus på Manhattan. Men han har väl gjort han har gjort någon bok innan också om, som heter Ett annat New York och en som heter Ett annat San Francisco. Aha, okej. Okay. Och ja. kanske till och med LA. Så det är väl lite så resehandböcker eller Ja, guideböcker. Gå, gå ut och guider en runt till de fetaste takterrasserna Ja. Tycker jag tycker ja. <laughs> ehm, ja. Nej, men den verkar lite kul faktiskt. Ehm, ja. Men den slår Mik ju inte bil. <laughs> nej, nej. Låt mig läsa ett stycke till. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jord och värde och tur. Djupet täcktes av mörker och en gud <laughs> sin svevt fram av vattnet. Ja. Gud sa det. Ljus blir och ljus blir tid. Ja. Mm. Ja, men vi, vi knyter väl upp den säcken och öppnar den nu? Ja. Eller, ja. Hallå? Kommer tomten med flera säckar i år? Okej, okay, de Vi låter den vara öppen och gräva lite till. Vi öppnar ett, ett nytt paket, kanske vi ska ja, säga. Ja, snyggt. vara ännu mer. Mm. Ja. ja, vi öppnar ett nytt paket. <laughs> men först... Uh, en liten paus med någon trullut från julen <laughs> en trullut från julen om julen en trullut uh. om julen <laughs> <laughs> en trullut med jultema exakt, från bibeln <laughs> biltema <laughs> nej <laughs> beben wish ljud på den. Mäter du något? Ja. Jag jag tuggar på den. En kilo nöt. Bit um. <laughs> en bit har En hare. du. Sitter och gnagar på lite harben här. <laughs> <laughs> det var en vänlig själv som har lagt dem på din terrass. i måste. Um. <laughs> ja, du var nog min granne, Crazy Cat. En <laughs> katt som hade dragit fram ah, något. Ja, man har lite harben i sig. the cat dragged in. <laughs> mm. Är det inte hartassar som bringar lycka? Jo, men de man gnaga på dem. Nej, <laughs> just det. Så var det ju. Man ska hänga upp dem. Men det skadar väl inte att gnaga lite först? Nej, ja, det gör det inte. När vi ändå är inne på trender så tänker jag att nästa paket... Jag inte, jag snackar i muggen där. Det kommer att bli bra. <laughs> muggen som i toalett i. Är det det? Jag ser lite i kistan. <laughs> du hänger, hänger över toalettstolen Och jag spelar och in avsnittet in. i toalettstolen <laughs> Micken ligger på botten <laughs> där <laughs> Låt oss öppna nästa paket i där mysiga hjulspecial Luka lucka kan vi också säga Ja det kan man ju säga Har du hört talas om förresten <laughs> jag tycker det är ett rätt roligt uttryck Men när man, när man fest, festar Mm. eller dricker sprit så kan man ju drabbas av uh, minnesluckor. Äh. Och sen uh, dagen efter när man så snackar med dem man var ute och, och uh, går igenom kvällen mm. så <laughs> om man har drabbats av minnesluckor så, så kan man, eller ägna sig åt så kallad lucköppning när man uh, tillsammans <laughs> diskuterar vad som har hänt <laughs> i de här minnesluckorna. <laughs> fan vad jobbigt A24 då. Mm. <laughs> Och hon har 24 minneslugor ja. som man måste fylla i. <laughs> Den är det är en helt annan kund... sort julkalender. Ja, ja, eller hur? Men för att återgå till trenderna då. Ja. Så har du blivit inne med julkulor i skägg. <laughs> Okej. Har du sett detta? <laughs> Jag såg nog någon bild på någon som hade det. Ja, trodde bara det var som, någon, äh... någon fyl skämt grej men det är det, kan det inte då Jo, det är det. <laughs> okay. Men vad är det är ändå, liksom folk som går runt med kulor i skäget? Nej, det är säkert någon som gör det. Men jag kände att det var, det var lite julkul och så lite kul ut på bilden här Det är så att jag återberätta. Men det är ett, det är ett stort hipsterskägg med en massa julkul, små julkulor i. Man skulle ju haft, om jag hade haft kapacitet att odla fram ett, ett stort hipsterskägg så skulle man ju vilja ta liksom två kulor in i skägget. Äh, <laughs> stora kulor som sticker fram lite. Jag vet inte om du säger ingen Star Wars-fantast. Äh, men det finns ju, om man, om man kollar på första filmen så är de på äh, Tatooine tror jag det är. Jabbarhuts äh, hemstad i alla fall. Mm. så är de på en bar där, där sitter en massa bizarra aliens eller utomjordningar varav en har <går> en, en, någonting som ser ut som en stor röv på hakan eller i ansiktet. <går> vet du vilken det är? <går> Nej, inte, inte helt tunn <går> men jag, jag tänker mig att man kanske kan åstadkomma det utseendet på något sätt om man låter två stora julgångskulor sticka fram Lite halvt urskägg. Lite Liten Peter griffin -haken. Ja, fast hans i mer punkkula luck, liksom. Men eh, tänk dig en, ja, det är en det riktigt röd, eh, två röda ballar eller skinkor. <laughs> Ungefär så ser det ut. Jag, jag har det i huvudet, ja. Vi får lägga ut det på vår blogg. Kanske. En bild på denna fula alien. Det är den är röd. <laughs> ja. Um, jag hade ja. inte så mycket mer på det här hipsterskägget med, med julkulor. Men finns det typ jultrender? Om man ska försöka ta det här vidare någonstans. Jultrender? Mm. Uh, nej, men det har väl varit en, lite av en trend att, uh, att göra allting från grunden, så att säga. Eh, och därmed också göra sina egna julkort och, och sådär. Ja, det menar så, ja. Eh, ja. Mm, mm. Men på, på tal om och, det... jag förlåt. Fortsätt. Ja, nej. Och det, jag skulle bara säga att det kanske är någon form av trend. Jag vet Jo, ja, men på, på tal om det, hur mycket har du omfamnat julen i år? Nej, eh, väldigt lite. Jag har satt upp två julstjärnor, det är vad jag har gjort i princip. Mm. här hemma, sen så har man ju gjort lite mer på jobbet visserligen uh, för att ja, det är mest för att dra in kulorna så att säga man vill skapa julstämning där det är inte för ens egna skull. <här> det är mycket, mycket kulor Vi <här> ja, ja. trycker att dra in kulorna, kul med ja <här> Mm. Jag vet inte vad. <laughs> nu återgår jag en nöt. Mm. Den är kul då. Nej, jag har mm. själv eh, börjat komma riktigt fin eh, julstämning känner jag. Får eh, alltså? flera år sedan jag har jag kunnat eh, känna känslan av att, att julen var på G. Ja, är det, det är positivt antar jag. Ja, det gör ju. Det är positivt. Men då, ofta <laughs> ja. brukar den liksom komma typ strax innan. December brukar bara rina ja. på liksom som... Att alltså man, man uppskattar fan ingenting som ändå i december för att allting man hinner helt enkelt göra det. Nej, nej, precis. Men nu känner jag att, att tempot är lite lugnare och jag är lite mer med gamet. Ja. Sen blir det säkert ett helvete den sista veckan, men... Ja, ja. Jag har ju min bibel. Ja, jag söker tröst i. Men jag tycker julstämningen har väl... Jag tycker den mattas av för varje år. Alltså när man var liten var det ju riktigt starkt. Men ju äldre man blir desto mindre har jag... Alltså det har väl trappats ner successivt för varje år som går helt enkelt. Jo, men det är väl det. jag tycker det är lite så här. Eh, kul. K cool. <laughs> jag tycker det är cool. eh, kul. Kul ja, är att, ja. att det faktiskt eh, känns lite kul att det är på gång. Ja. För det är lite som du säger att det trappas av. Så det var väl länge som man kände så här att någonting är på gång här. ja men ja, man saknar, saknar den känslan man hade för så jag gläds med dig, Andreas, att du känner, känner så starkt inför julen mm. detta år. Jag har faktiskt gått och köpt mig ett pussel. <laughs> alltså, mm. som du ska lägga i jul? Nej, jag har på... <coughs> Där var en bubbla alltså. Nej, uh, <laughs> jag börjar lägga det men... idag faktiskt. Uh, Okej. Okay. Så får jag se om, jag tror att kommer fullfölja det, men... Uh, jag blev så huggt förra året när jag låts pussel. Därför, jag på, alltså jag, jag, jag kunde inte förstå hur man kunde sitta med det så flera timmar. Ja, nej, det är rätt så. Och ändå är det liksom inte, det är egentligen inte spontant, skulle man inte säga att det är speciellt roligt men det är någonting som gör att man ändå <laughs> hugg, blir helt högt på det. Ja, jag vet. Jag, jag har också lagt, lagt en hel del pussel i mina dagar. Mm. Jag var rätt besatt av pussel när jag var liten. Besatt? ja det låtarna som som man säger besatt av pussy mm. <laughs> men det var inte det jag menade det var av pussel eh, nej man börjar så där lite smått med, med liksom så här nio bitars pussel men sen så börjar man med liksom 500 bitars mm -hmm. och sen gick man upp till 1000 bitars och sedan tiotusen bitars jag har ett ganska roligt. Jag vet inte om du känner till de här holländska waskig pusslarna Nej, jag tror inte det. Eller så eh, kanske du försvann där. Ja, jag den fortsätter med holländska pus pussel... pussin. <laughs> ja, <laughs> det finns ju en holländsk eh, pussitillverkare som heter eh, Waskigi. Eh, där man lägger, där man får, alltså. Vanligtvis så får man ju pusslet i en ask och på askens lock så ser man motivet på pusslet. Mm. Men de har, har ju äh, twistat till det hela så att man får en bild på locket. Och sen motivet på, äh, på själva pusslet kan vara till exempel äh, motsatt kameravinkel Så att man ser kanske ett motiv framifrån på bilden. Och sen så när man lägger pusslet så är det bakifrån. Ja, ah, var cool. Bilden på, på locket är en scen med en massa figurer liksom. Och sen eh, är det samma scen fast kanske fem sekunder senare på pusslet. Så att det har hänt saker däremellan. Och sen är det lite tecknat sådär som, eh, du vet, vi snackar om här om avsnittet. Eh, om eh, den här eh, olympiska eh, snuskaffischen som jag hade i mitt skåp <laughs> lite den stilen att det är liksom en massa grejer som händer över överallt. Ja överallt ja, ja. det hade varit jävligt kul om man la ett pussel sen ser man att, att det är en själv ja. typ spegelbild <laughs> fy fan vad ja. ja, men har du någon sån grej du har för dig kring julen? lägga pussel spela spel Ja det blir ju en del sällskapsspel med syskonen, mm. ofta, eller en del, men en kväll minst i alla fall, kanske två. Uh, pussel var nog lite förr också, men det var ett tag sedan. Men det är det med pussel är att, att det är inte är så kul att bara sitta och göra lite grann, alltså man vill ju gärna bli klar. Ja, men man brukar ju, ja jag vet inte, man brukar väl bli klar. Ja, jo, jo, jo, men du, du kan inte sätta dig och lägga liksom uh, under en kväll kanske inte du lägger uh, 10 kr kronor, vad det är 10 Nej, pusselbitar. 10.000 <laughs> <tusen> tyska böcker. Eh <laughs> uh, <laughs> <laughs> Nej, det gör man kan inte. Man uh, håller på på fem kvällar. Ja. Så har inte tvungen tungt igen en tid <går> Fem kvällar Fem <går> julekvällar <går> sju, sju kvällar då mm, Sju, sju julekvällar ja. Ska vi öppna nästa paket här eller Ja vi gör det Christmas Som det är ett äh, julspecial så har jag faktiskt äh, tänkt mig komma hem med en liten överraskning. Bra jul. En liten julklapp till dig. Hej, god jul. Åker vi våra lyssnare? Skit dem. <här> Nej, skit dem. Det här är bara för dig Magnus. Uh, yes. Jag har spelat in uh, Tre stycken ljud När som... du läser ur uh, bibeln <laughs> Eller, <laughs> Återigen <laughs> jag, har, jag har några text jag, jag skulle vilja Spela upp för dig Som jag har läst in lite Tidigare då Här är en ljud Tog människan och satte mig i hedersträd Att bruka och rådade Här är en Herre Gud av detta. Vad fan? Gud. Herregud. Gud gav detta bud. Du får äta av alla träd i trädgården, utom av trädet som ger kunskap om gott humans. Den dagen du äter av det trädet ska du dö. Men okej, okay, jag har tre stycken gitar. Mm. Och. Eh... Alla de påminner mig om julen på ett eller annat sätt. Mm. Och jag tänker att jag ger en liten introduktion till dem. Sen bara spela upp dem. Sen så kan vi skratta lite. Och sen så kan ja. vi diskutera dem vidare. Ja. Är du med på upplevelsen? Det låter, låter spännande. Mina förväntningar är uppskrivade till max. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, första låter klippet då. låter Ja, det får jag säga. Det må jag säga. Ja, du verkar också ja, glad att få spela upp de här. <laughs> jag är väldigt glad att spela upp de här eh, julklippen för dig. Och det är med mig av, av min vardag. Eh, hur jag har det kring juletid. Ja. Eh, första klippet då eh, mm. har jag hämtat från eh, när jag var ute och handlade i julruschen. Ja, så Mm när man bestämt på Emporia i Malmö uh -huh. Uh -huh. Mm. och eh, som alltid när man är på Emporia av någon anledning så inleder jag alltid med ett toalettbesök <laughs> alltså mm. jag, jag, jag måste alltid gå och pinka av någon anledning alltså när du ska handla eller ja <laughs> okay. eller vadå? Nej men, eller det är alltid när du går ut, eller? Nej, nej, nej. Alltså alltid, eh, av någon, det har bara slumpat så säger jag, det första jag gör på en varje gång jag är där, är att gå och pinka. Tror du de har eh. någon sån sån eh, grej, typ någon gas som utsöndras för att folk ska gå och kissa och på något utstuderat sätt så handlar man mer om man inleder besöket på toaletten? Ja, eller om det är så här liksom att... Om man ska vara lite cynisk eller konspiratoriskt att, att, lagd. Det känns som att man går in i sån jävla apparat som man inser att shit, jag måste pinka när jag gör någonting annat här inne i detta <laughs> jävla rymdskepp. <laughs> Men tänkte du så när du kom till Las Vegas också? och ja, helt det var mycket ljus <laughs> jag måste kissa. <laughs> jag skulle säga ljus. <laughs> helt vad mycket ljus jag måste pissa. <laughs> <går> uh, Okej, okay, men jag, jag rullar uh, mina inspelningar. Ja. Är du med? Ja. Ja. <tryk> <tryk> <här> <här> Vad är från en på jag. <här> Vad? Ska jag, ska jag ta det igen eller? Har ja, du inte kissat till fårhagen eller? <laughs> nej. Men det sjuka är att första gången detta hände. Jag alltså jag är ju väldigt sällan på en pora, Så jag har glömt från gång till gång. Eh, men <laughs> Så du blir lika glad varje gång? Man, man går upp, nej, nu blir jag fan mig rädd alltså. Alltså uppriktigt rädd. Jag trodde det är liksom ett djur bredvid mig i toalettbörset. Men där går man in då. Och eh, jag, jag pinkar. Och sen så spolar man. Och sen kommer de här jävla djur. djur så här random in på toaletten. Lyssna Okej. Okay. Men var, var, varför, varför får liksom? Finns det någon koppling? Nej, det alltså vet man, jag inte. Det är det som är så obehagligt. Att man spolar och sen så bara kommer, kommer någon jävla get eh, någonstans ifrån. <laughs> alltså det, man, kopplingen man är jättemycket konstigt. Ibland har man ju hört liksom vattenfallsljud eller pålande vatten eller så här på toaletten ja. för jet. Och fräscht intryck men man får alltså något, ett skitigt boskap liksom vad fan och det <laughs> med, det är ju inte någon positiv känsla direkt. Nej men man, jag undrar alltså, uppriktigt om det var någon fel alltså Brevi alltså det första ljudet. Om det är något fel på någon Brevi alltså i toaletten Brevi. nu nu hör du hur det spolar och sen så kommer de köra igång. Hein? Menar att att det sitter någon på toaletten bredvid och trycker och låter som ett få? Eller? Ja, men det trodde jag ju första gången jag hörde. Så... Det kommer ju andra läten här, om vi lyssnar vidare. Äh. Äh. Äh. Äh. Okej, okay, jag hade bara i förhållaren, märkte jag. Men jag stod ja. där inne länge, kan jag säga, och bara lyssnade på ljud, ljuden som kom. Okej. Eh, jag vet inte det, grejen med det här, men det, det är ljud från min eh, vardag i julruschen. Men det är alltid för du så det, har du har glömt bort det från gång till gång. Ja, men någon gång vet jag att det har varit valläten och sådana här, valljud. Det känns mer toalettljud. Men en val, vad då? Ja, ja nej, men där finns vattenkopplingen och... Och att man... Eh, lite eko och så är det ofta på toaletter liksom. Nej, jag vet inte. Det känns mer naturligt på något sätt. Var koppling? Och att, att valar sprutar vatten som en toalett när den språlar. Nej, ja. ja, jag tyckte det var direkt i det Kopplingarna är många. Mm. Nej, ja, det, är är många. Lite mer, det är lite mer avslappnande också. Harmoniskt med än, eller valsång som man till och med brukar säga en äh, ja, ja. en ett bräckande få. Nej, mm, mm. du kör äh. inte där. Nej, <laughs> jag tycker det är dåligt. Dåligt val av djur eller ljud. Dåligt dåligt äh. Ja. Ja. Okej, okay, vad du du vad gör du har då? <laughs> ja, men det, jag gör det ju en som iakttagelse en ja, vad kan vi är en sexa. Men som val av ljud på en toalett. En tvåa. Mm. Och detta är vi kommer... en skala upp till 30. Nej, ah, ah, vad jävla nej, snåla beskrivning. Nej, men på 10. <laughs> <laughs> Okej, okay, men då kommer vi ha lite olika skalor här, hör jag. Eh, <laughs> val av ljud på en toalett. Kommer du kan, ja, du skulle kunna bedöma dem utifrån de två kriterierna. Även nästa ljud. <laughs> <laughs> ja. hur, hur bra... Kjudet låter på en toalett. Ja, uh, eh, i i sig. I aktagelsen. ja, okej. Okay. Okej, okay, jag går raskt eh, vidare till nästa klipp. Ja. Yeah. Eh, och eh, det du nu ska få höra är eh, en, en tomte, gummitomte. <laughs> okej. Okay. Som jag eh, har fått från min mormor när jag var väldigt, väldigt liten. Som hängt med varje, varje jul Ja. Uh -huh. eh, och eh, jag inleder varje jul med att trycka på den här. Alltså vänder upp och ner på den och trycka på den här tomten. Och då kommer det ut en sån här doft ur ett hål i botten på den. <laughs> <Okay>. <laughs> så jag inleder varje jul med att sniffa på den här doften. Ja. <laughs> uh -huh. Det kommer ut en doft av röven på tomten med <går> Nej, under till Om man vänder upp och ner på den. Tänk dig en tomte som står... Det är det för fotsulorna, alltså. <går> Tåsvett. Det <går> är <går> tomtetåsvett som kommer Som gör har att sniffa i mig. Jag inleder varje jul. Varje, varje gång jag julpyntar så kommer den upp och så drar jag några sniff från den. Så inleder jag min jul varje år. Och det är det du ska få lyssna på nu, vänta lite först inte, låt oss göra. Okej. ah, Lå, lå, låter tomten någonting Eller ditt sniffande som låter eh, alltså, Det är det här Lite gummiblåsljudet du har. Alltså man hör något Det låter som ett litet ånglok Eller någonting Det Ljudet du har där eh, Ångloket eller vad du kallar det ah. det, är, alltså, det är ljudet från tomtens hål Och sen så har jag ju kryddat det lite genom att sniffa in så att det ska höras. Ja, ja. Då, har, då har du min, min på min, uppstarten på min min jul varje år. Och jag ska ja. inte, detta detta händer varje år. Ja. Första advent. Men har du den tomten hemma eller? Nej, ja, ju. Ja. Alltså du har den hos dig? Eller för du ja, sa du var ja, din ja. farmors tomte? Nej, eller? men jag fick den vid morgon när jag var liten. Ja, eh, okej, okay, du fick den. Mm. Ja, så den är väl, vad kan det vara, 15-25 cm högt om Okej. Okay. Något sånt. Nej, jag kan inte. 15. Jag skit samma. Skit jag Men eh, <laughs> Man blir hög på honom. Man blev hög på julen. Klassisk ja. sniff. Ja. Sniff äh, ja. Nej, min mormor hade lite liknande minne. Men det var. Men i alla fall, hon hade en, en kyrka som man mm. kunde vrida upp. Ja, typ som en speldosa. Ja, ja. Så spelade den uh, natt, Stilla natt i sånt här pling plong version mm. uh, Och sen hade hon även en uh, ängel som man som stod på en liten platta och så snurrar man på den, snur, snur upp den alltså. Uh, så spelar den uh, en låt som heter Kom och titta. <laughs> mm -hmm. <laughs> och det var väl också uh, starkt julförknippat för hon tog fram de här prydna sakerna till jul det är, det är starkt, starkt nostalgiskt för dig eller? ja det får man väl säga ja. på något sätt att det var och det är kul du säger det för att mitt tredje klipp ja. som också är stark anknytning till julen ja. tänker jag tala för sig själv då, om jag bara klickar igång den ja Precis. Precis sån var det ju. Det är ju exakt samma grej ja. <laughs> ja. det var lite eh, Den här var ju lite sönder så att man fick själv sitta och dra den framåt. Det är därför det är lite ojämn melodi. Eh. Ja men så var det ju med dem. Det minns mm. ju de, min hade också att det började liksom i rätt tempo eller kanske till och med ganska snabbt. Sen så blev den ju tröttare och tröttare ju längre in i melodin man kom så vi gick långsammare och långsammare. Ja. Men det uh, påminner en sjukt mycket om julen, det är ju faktiskt. Men, ja, verkligen. Men vad är det för uh, gadget som du spelar uh, upp detta på? Som, som jag spelar in det på? Nej, men nej. En, nej. <laughs> som spelar upp det. Alltså, var det en speldosa alltså, liksom? Eller? Ja, alltså det är ju en sån från en kyrka ju. Alltså, i, uh, vet du det? I en sån miniatyrkyrka så sitter ja. det ju typ uh, en speldosa som man fridde ja. upp ja precis ja, nej, jag har rätt säg för samma. att det är samma sak. Ja. Ja. Men det är påminner mig sjukt mycket om julen. Ja. Den är ju som sagt sönder nu eftersom man själv får dra igång den. Men jag hittade den när jag letade efter julpint. hemma hos mina föräldrar i källaren. <laughs> julpunkt <laughs> Julpynt? Ja. Nej, jag lät efter julpunkt <laughs> Pint. ja. Så att, nej det var jävligt, eh, jag blev alldeles varm inom Borsen när jag hörde den faktiskt. Ja. ja, det är fint. Ja, det är fint. Det är mycket fint. Mycket jul, mycket jul. Så där, där har du mina tre klipp. Vad, eh, vad ger du förresten tomteblås? Eh, eller tomteblås? Eh, Tomtesniff. Ljudet. Fick jag något betyg på den förresten? Det fick du nog aldrig. Nej. <laughs> jag tror, eh, jag tyckte det var lite dåligt. Den får nog det svagaste betyget eh, av de tre alltså, inte, kanske inte en nolla men, <laughs> men en, en tre Jag tyckte att den var den tyngsta <laughs> <laughs> Nej, det lämpar inte riktigt för ljudmediet Därav, ja. det var min mot, motiv, motivering och igenkänningsfaktorn var ganska låg <laughs> Men däremot det sista ljudklippet det får ju en, en stark av av mig Ja, men, som eh, kompatibelt på en toalett och eh, som i, iakttagelse eftersom igenkänningsfaktorn var ju ma maximerad ja, Jo, redan... det, det är ju grymt i och för sig men det var en given vinnare kanske men tomteblås, eh, alltså tror inte det funkar på en toalett <laughs> med, ditt, med ditt creepy sniffande mellan puffarna <laughs> <laughs> Det hade varit rätt roligt om man hade haft access till, uh, till de ljudfilerna, liksom Och bara lägga in skitkonstiga <laughs> grejer. Det hade varit ja, ja, ja. Men, nej Men det, det, det var vad jag hade att bjuda på i, som en liten julsurprise. Mm. Är, är du nöjd med vad jag åstadkommit? Jag är mycket nöjd. Ja. Bra jobb där. Tack. En applåd får du. Mm. Tackar, tackar. Tack, tack. tack. Jag var skur. Eh, vi hoppar väl vidare? Ja. Men vad fan ska vi prata om? Ska vi prata om hur vi ska fira julen? Det är ändå lite mysigt. Ja, det kan vi göra. Eh, kan vi. vi har gjort det innan, men jag menar det ser kanske inte likadant ut. <laughs> Nej. Eller det vill, men ja eh, vi hur vi... Ska du fira julen då i år, Andreas? Eh, den ska jag fira tillsammans med eh, min familj. Ja. Eh, och vi blev faktiskt eh, jäkligt många år, tror jag. Eh, blev det många? Vi blev många år, ja. Så det ska bli Nej. kul. Eh, Stor familj. Vi, det är... Ja. Det är ju min brors, frus familj också. Så det blir ja, det. helt drös folk. Eh, många som har ynglat av sig också. Eh, exakt. Så att... Mm. Eh, det ska bli det blir skoj, faktiskt. dyrt för dig. Ja. Hur ska du fira det. jul? <laughs> jag kommer att vara hemma hos min moster och hennes man och fira tillsammans med kusiner och familj. Mm. Alltså med min familj också då. Eller? Ja. Mm -hmm. du, inte... mm. ja. du förstår. <laughs> du fattar. Jag hör jag. Ska ja. ni göra något speciellt eller vad har ni speciellt upplägg? Äh, vad brukar ni göra? Jag vet inte, nej det brukar vara liksom titta på Kallanke, det vanliga. Och sen så kommer tom Jag fick förresten i fjor, eller var det före i fjor? Vi kanske pratar om det i, i något julspecial, men jag fick, jag fick vara tomte första gången. Alltså ah, cool. riktigt liksom. Yeah. Uh, grejen var att jag fick vara det till uh, min, uh, eller till... till mina kusiners granne, så jag fick springa iväg och gå till dem. Så kom deras tomte som de hade bestämt sig till, till oss. Eller så. <laughs> så jag jävla... är Konstigt det kändes så klampa in i en helt okänd familj. Jag hade aldrig träffat dem eller visste vem dem var, de var. Eh, skulle man klampa in till dem och ungarna var sjukt förväntansfulla och satt och tittade på en med stora ögonen så alltså skulle han prestera där liksom. Eh, ja, det, jag... rätt, det är rätt tungt gig egentligen. <laughs> ja det, det blev jag tänkte att det är väl inte så farligt. Det bara gå dit och dela ut men när man väl stod där så kändes det jävligt bizarrt på något sätt. <skratt> och eh, man hade, tack och lov, tagit kanske någon en och annan julöl innan så att säga. Och mm -hmm. eh, sen när man var där så eh, började det på snaps dessutom som jag fick <skratt> dricka igenom eh, tomtemasken. Så hällde liksom, <skratt> <skratt> hällde liksom, <skratt> <skratt> hällde liksom snapsen genom munnen på masken och sen var det svårt att liksom pricka munnen bakom masken så att jag hällde i princip ut en, en hel så över hela mitt ansikte så kladdig och stinkande av sprit kom jag tillbaka till, till, till familjen skägget i klumpar så här i, i alltså håret ja, precis. Så framförallt att man stank sprit <laughs> Snyggt intryck man gjorde där Ja, det första gången jag var tomt. Jag, jag tror också detta har varit material i podden innan I något ljusspecial eh, Men då <clears throat> eh, Tog jag på mig min outfit som tomte då. Och sen Aha. fick jag ju runda huset Eftersom jag skulle gå in på baksidan Nej, ja, just det jag hade inga dojor, så jag fick springa på ragsockarna runt på gräsmattan. Och det var ju skitblött i gräset, så jag blev helt blöt om fötterna när jag kom in. Så jag in, inklampar tomten och lämnar sådana jävla du vet, blöta spår efter, sådana jävla slem, slemdjur. Som en snigel, som kryp. <laughs> vad fan har, har inte tomta skor på sig där? <laughs> jo, det var ju inga och jag bara tog, tog ett snabbt slut att kuta runt om. Och då, det skulle jag fan aldrig gjort. Alltså fan vilken märklig syn de måste ha tomt. Ja, ja. Men, nej. Men tror, tror du på tomten fortfarande? eller? Nej. Den, han, han, jag har släppt honom faktiskt. Du har det? Ja, ja själv då. Alltså jag tror inte på tomten men jag tror på någonting. Biven. <skratt> <skratt> <skratt> jag spar fotriktiga skor. <skratt> det tror jag <skratt> Jag tror på fotriktiga sandaler. Ja. Vet du varför gynekologerna har fotriktiga sandaler? Nej. Ja. Nej. Ja. Vi tar den någon annan gång. Du gjorde, en, du gjorde en referens som jag inte fattar, uppenbarligen. Ja, precis. Ja. Så därför blev det inte så roligt. Nej. <laughs> Men jag hade kul. Ja. ja, det kan jag tänka mig. <laughs> jag skrattade gott inombords. Ja. Så man ska i juletid. Ja, man kan få skratta utombords också till jul, tycker jag. Det är sjukt att vi, jag vet inte om vi nämnde det tidigare på podcasten, men detta är ju det fjärde ljudspecialet vi bjuder på. Det fjärde. Ja, ni hörde rätt. Det fjärde. <laughs> Precis. Och det är ganska tungt ändå. Fjärde i rad. Fjärde året i rad som vi sitter här och gör ett julspecial. Ja, det har ändå. vi har ändå hållit på ett tag och innan nästa julspecial så har vi förmodligen kommit upp i hundra avsnitt också. Ja, det, det, det är målet med nästa år. Ja. det får då, Hur det många får har vi spelat in i år? Detta För blir att... nummer 82. Och i år har vi spelat in... Jag ingen aning. Nej. Utmaningen nästa år kan ju vara att nå eh, avsnittskunden. Nå 100 Precis. Mm. Det är bra målsättning. Det ingen, eh, ingen orimlig målsättning. Tror inte. Nej, tror jag heller. Ehm... Ska vi runda av årets julspecial? Ja, och eh, vi kommer avsluta den här podcasten med, med egentligen två stycken jullåtar. Min respektive Andreas all time favorite julsång. Så vill du börja presentera din julåt lite kort så kan vi lyssna på den mm. här sekunden och sen har vi på min några sekunder och sen kommer vi bedöma dem ut efter hur bra de hade funkat på en toalett och eh, hur hur eh, välfunnet eller vad fan det var i e äktagelsen ja exakt det är de tråkiga terna ja. Ja. det är möjligt Magnus klipp bort detta här nu men han säger att stå nu på dig djävel. stå på dig vad du tycker vilken, vilken är din din favoritdjurlåt. Han pressar mig och eh, jag kan inte göra annat än att säga då att eh, det är den här fantastiskt fina låten Fairy Tale of New York. Mm. Med? Med eh, McCall McColl och eh, Pågarna. Ja. <laughs> Pågarna, vad sa du? Ja, jag vet inte det. Det betyder det. Det är Så då det var det? The Pogues. Poges. The Pogues. Det så Ja. Ja, fan. Jag har alltid hört så. helt annat uttal. <laughs> ja, så. <Yeah>. Pogues. <laughs> nej, The Pogues. inte samma. Okej, okay, men The Pogues, Tale of New York. Alltså, det är, är du klassiker. nöjd nu när du pressat fram det här? <laughs> oh, ja, my. du får det framstår som en guilty pleasure, men det är ju en jävligt val åt det. Jag tycker inte det är någonting att skämmas för. Jag nej, jag, nej, jag skäms inte. Det vill jag inte plocka den är, ja. Det är väldigt, väldigt bra låt Ja, det är det Och mm. Shane McGowens Skränande kommer väl till pass Eller, Ja, verkligen, verkligen Och jag tror till och med att han hade Tänderna spelade in där Ja, man hör inte det där läsbandet som man kunde ana i hans karriär När tänderna var halvt utslag ja, Exakt Låt oss lyssna ett par njutfulla sekunder på denna underbara julpärla right it's no place for the old. when first took my hand on a Pretty queen of New York City when, when the band, band from this playing, playing They held up from our true swinging, on the trophy we we're singing We kissed on the corner then dance through the night The bodies of the anvil like mini coil we're singing going Go away way. Way. And the bells are ringing well for Christmas Day You tell for me, little bit hur bedömer du denna låt? Funkar den på en toalett? Jag, jag tycker definitivt den här funkar på en toalett. Eh, men den, den är kanske inte så jäkla... Ja, vad kallar vi det? Det, det är ingen supervass spaning om man säger så. <laughs> Nej. Nej. Nej. Ett ganska givet val, men det är ju en sjukt bra låt. Och jag skulle också säga att den, den passar på en toalett. Risken är att mm. man, man står och börjar gunga med lite och kanske därför missar toalettstolen. Så det är, det är risk för, för att man kissar utanför om den skulle ja. spelas upp på en toalett. Det är kanske den enda kritiken jag kan ge den. Ja, ja, ja. Uh, jag hör dig, jag hör dig. Uh, ta åt dig. <laughs> ja. <laughs> uh, nej, jag uh, tycker det är ett bra val. Och jag skulle uh, kanske valt samma låt. Jag har nog egentligen tre låtar som jag inte riktigt kan bestämma mig för. Och det är ju då Fair Tale of New York med Shane McGowan och Chris McCall. Men, eh, eller The Pogues. Och eh, de två andra är eh, Chris Rias eh, Driving Home for Christmas. Mm. Och eh, framförallt den daten när jag bodde i Oslo. Och man hade det jävligt knapert. Och eh, man levde... Jäkligt tajt Fem, sex stycken eh, personer I en liten, liten lägenhet Och vi bodde på varandra Och man hade det kämpigt, vi hade det jävligt roligt Men dock ganska kämpigt Sen så när det blev jul så körde vi hem I min gamla skruttiga golf Och eh, lyssnade på den låten Om och om, om igen Och då fick man väldigt stark julkänsla För då var, då var det verkligen gött Att komma hem till jul eh, så den den en låt och den betyder väldigt mycket för mig. <laughs> Nej, Det är, är klokrig, äh, en bakgrundshistoria. Äh, sen så det står och fightas med äh, Ulf Lundells Snart kommer änglarna att landa. Ja, och den är bra också. Visst är. Ja, det är den. Ja, den, och den är fin. Den, äh, jag har ingen direkt bakgrundshistoria, men äh, min, äh, min mamma hade äh, den här... Äh, Absolute Christmas -skivan. När Absolut Christmas-skivan. När Absolut-skivorna fortfarande var heta, så att säga, på 90-talet. Mm, så släppte de en Absolut Christmas. Där det fanns ett antal jullåtar. Och där bland annat då Ulf Undells jullåt, Snart kommer englarna att landa, fanns med. Och jag var nog, ja, vad ha varit? 11-12 år gammal och kanske var det första gången man fick höra Ulf Lundell och verkligen föll för eller för musik <laughs> ska jag säga <laughs> upp över öronen kär <laughs> ja precis <clears throat> jag eh, hörde den om jag kör sidospår här eh, <hör> jag, den fanns med på, på en skiva första gången jag hörde den som hette Glitter Glögg och Rock'n'Roll han <laughs> i den, den titeln lät. Ja, ja. ja fotet. <laughs> uh, men om jag måste välja mellan de här två så tror jag nog att Chris Rias Driving Home for Christmas uh, vinner. Och um, den favoritfrasen i uh, låten är Take a look at the driver next to me för den, den föll in precis när man satt i en um, ett trafikljus i Oslo Och skulle lämna stan Så satt man och tittade på, på chauffören bredvid Det var starkt här, här kommer Chris Ria Driving home for christmas Fantastiskt, fortfarande Chris Rea. Lite bluesitt och gött. Eh, lite gubbrocket och sådär. Eh, ska vi ta och knyta ihop tomtetäcken nu och eh, tacka för idag. Ja, men Mange, vad fan, det är ju jul? Kan vi inte bara slänga in Ulf undeles låt också som en avsnitt? Ja men vad fan ska vi det? Ja det tycker yeah. jag. Ja vi gör det. vi gör Och det. önskar alla en riktigt god jul en riktigt god jul. <laughs> <laughs> uh, så ses vi nästa avsnitt blir väl någon form av nyårs <laughs> nyårsspecial kanske om det blir något sånt. Du ska iväg i väga för sig. Ja jag, det tror jag inte jag hinner inte med det. men ni kanske kan göra något. Ja vi får se. Vi hörs någon gång i alla fall <laughs> Vi får se. Ha nu en riktigt god jul Och njut av ledigheten Och eh, familjen Var vänlig och snäll emot Ja Fuck it uh, yeah. Rulla jul Vad? Rulla, Eller... <laughs> Rund <Rundell. laughs> rulla, <laughs> rulla rundell Rulla rundell Rulla rundell eller vill att jag läser ett stycke ur bilen? <laughs> kan du göra det? <laughs> eh, god jul! God jul! God jul!